Mamma jag kissade det kan du sälja bilen. <skratt> <skratt> hej allihopa och välkomna till Nonsenspodden. Den här veckan kör vi ett extra avsnitt så det blir avsnitt nummer 17 idag. Och det är jag Grasmus som vanligt och Linda precis som vanligt. Och idag har vi med oss en gäst, vår gode vän Alexander. Ja, hej. Idag är jag med precis som vanligt. <laughs> han brukar egentligen alltid vara med och sitta i ett hörn men inte säga någonting. Ja, precis. jag har varit med i varenda avsnitt. Men tyst. Ja. Och lyssnar. Den lilla tysta observatören i hörnet. Mm. Mm. Det är så vi brukar ha. Det så här, han får ingen mikrofon. Nej, <laughs> precis. Sitt och iaktta. Det är ren mobbning. Det kanske är en av han som sitter med liksom... Jag säger kniven mot strupen, men eller pistolen mot pannan på oss och hotar oss och pratar annars så jävlar. Kanske. Jag podden. stingar er att göra den här podden, ja. Ja, ah, det är ju så det Snälla rädda oss. Inte nog vad Clementine håller i en vlog. Eh, Alexander, se till att vi poddar. Vilken grej. Det är inte lätt. Allting Nej. är falskt. Kulisserna bara faller. Det visar sig ja. hur allting är. Du är du ju maskopi med min katt? Ja, ah. korruption. Oh, ja, det är hemskt. Ja, lika. det är ju det. Ska vi... Vem är du, Alexander? Ja, jag heter Alexander Jonsson och jag är snart 24 år i april. Och jag bor i Kronogården. Kronogården represent! Represent, Alexander! Jo! <laughs> det är alltså för er som inte känner till Trollhättan så är det av de lite ruffare områdena mm. av stan kanske så att... Men det ska man inte bråka med Nej, det ni vet Det så. kan man till och med läsa med tidningen att uh, Trollhättan är väl en av de mest segreger segregerade sta staderna, städerna i uh, Sverige ja, Det stämmer om. Och just då, Kronegården är ju då där all segregation uh, ligger på, typ vad man säger jag tycker man säga, men där bor du i alla fall. Ja, och det hände något spännande där för tre dagar sedan, fyra Oj. dagar sedan kanske. Jag håller inte riktigt koll på dagarna. Berätta men... för oss. Ja, det var så att jag och min bror, som också borde borta, hörde att det smällde. Och sen såg vi att det rök från ett par parkeringar där borta. Oj! Och då gick min bror ut och då såg han att det var två bilar som brann. Oj! Så då hade det varit bilbränder där. Det känns som att det är en inte kanske, jättevanlig, men relativt vanlig företeelse mm. i området. Ja, Du håller lite därför du flyttade dit, sa du väl också? Ja, gemenskapen där. känner jag. Ja. Det här lägre elden de spänning Lysigt. på tillvaron. Liksom. Spänning, ja. Utan men, Ja, Det är härligt. Ja, det var en äldre Volvo och en nyare Volvo. Äh. Oj, ja, ja, vi kan vi, inte dissa liksom, de nya Volvosarna eller de gamla. Vi måste ju ta båda. Det är Precis. Det vi har några frågor till dig, Alexander. Ja. Sjuka upp dig lite. Som vi ställer till varje gäst för att gå in på djupet och lära känna dem lite. <laughs> så att tittarna känner sig liksom lika, tittarna. lyssnarna. Lyssnarna. känner sig lika bekväma med dig som de gör med oss och känner att det är, du är en i familjen. Ja, eh, fast är, i alla fall, never mind. Är det lite som sanning, eller sanning. Sanning eller sanning? Ja, sanning ja. eller konka? Ska vi leka nu? Nej, men ställ första frågan. Rasmus. Ja, vad har du för favoritfärg? <laughs> <laughs> jag tror att det är grönt faktiskt, för jag gillar att klä mig i grönt. Mm. Mm, grönt är skönt, mm. som man säger. Du jag har en grön på dig idag. Det har jag. En... Den ja, den är ganska ny. Den kostade bara cirka 40 kronor. Nej, faktiskt inte. Det var re på den. Nice. Oh, ibland hittar man sådana roliga Vilket fynd. Jag som sett mig till i den. Det, ja, det, det som var som sitt fynd på, vad var det någonstans? Du hittade, det var någon klänning du ville ha som var så himla dyr. Och sen så kunde du köpa två för typ. Du ja just det. det, det var en klänning som kostade, den fanns på Rut med flera i Göteborg. Just så jag har tittat det. på den flera gånger. Mm. Eh, bara enkel, enkel, enkel sommarklänning. Men den kostade typ 450 kronor. För ett litet tygstycke typ som jag hade kunnat sy ihop själv om jag ville. Så att, det ville jag inte köpa. Och jag såg dem så här varje gång jag var inne i den affären. Bara, Åh fina för det fanns det flera olika färger. Ge mig. Ja men typ. Men gick jag in på en affär här i Trollhättan. Där de hade kläder därifrån. Och de hade sommarreer liksom så här gigantiskt. Så var det så här ett rack med kläder och så stod det... Två plagg för hundra kronor. Och så hängde det liksom de här klänningarna <laughs> som jag har tittat på där. Så att, då kunde jag ju bara välja liksom de jag ville ha. Så att det mm. blev en randy och en blommig. God, det ja, Det blev väldigt fint. Ja, vi kanske inte kan göra Ja, men ibland om man har lite tur. Mm. Eh, ne, vi Fast vi alla vet ju att det är prislappen som avgör hur fint Ja, det är ju det. Lyssna nu, kids... Mm. Om ni inte har kula märken på era kläder så kan ni ju bara gå hem och lägga er igen. För man måste ju ha jättedyra märkeskläder, annars känner man en tunt. Ja, och något som är väldigt viktigt det är att lämna kvar prislappen så den hänger så ah. folk ser hur dyra den var. Fast jag har ett litet tips också. Det går att ändra prislappen så man kan byta ut det mot något annat. Så att det kanske står att din t-shirt kostar 2000 kronor. Oh. Man kan ändra... Så man, man kan ju alltid komma undan det, men det är jätteviktigt att det är dyrt i alla fall. Det är jätteviktigt. Allt som räknas. OBS-ironi! Mm. <laughs> Nästa fråga. <laughs> uh, vad är du för stjärntecken? Värdur. Värdur? Ja. Va, vad har vi på värdurar? Vad kan vi, jag kan ingenting. Jag kan Värdur. ingenting. Vi bara fråga. Värdurar. Det är väl någon som tycker det är intressant. Ja, men jag, det brukar alltid vara väldigt... Jag vet inte riktigt. Ödmjukt. Ja, det kan nog skämma. Att det är att man eh, kommer lyckas i jobbsammanhang och mm. sånt Var inte, jag läste det var Filip Winter va som, som skrev, eh, skrev på Facebook. Ja, att fiskarna var det va som var väldigt så här hade väldigt trevliga fantasier. Väldigt livlig, livlig sexuell, sexuell ja, just det. fantasi. Mm. Det gjorde han, det var mycket märkligt. För eh, Erik skrev att han förlorade den 22 Filip skrev att han förlorade den 20 typ eh, apropå grejer jag skrev på Facebook och då så skrev Filip att eh, de var fiskar och fisk och eh, värdur. värdur och eh, så skrev han hur deras förhållande skulle funka om om de hade varit Ja, tillsammans. Ja, ah, jag vet inte. What, what the fuck, man? <laughs> Filip, <laughs> det var ju just... lyssna på det här. What are you trying to do? Du specifierat sexuellt förhållande också. Ja, ah, med min pojkvän. Och han var fisk då, så han fantiserade då. Ja, ah, mm. då skulle tydligen de ha väldigt fantasia. bra... Ja, ah, de skulle passa väldigt bra ah. sexuellt så. sexuellt. Att... Tyvärr, Filip, jag och Linda delar redan på Erik. It's true. Ja, och jag, jag är först i kvarn. Jag på funderat. Erik, kö. ja. på Erik, ja. Om man blir ledig någon gång så... Så att det är kö. Det är kö ja, precis. Undrar <laughs> om Erik kommer att lyssna på det här. Då. <laughs> men. Ja. ja men, apropå förhållanden och sånt. Vad, vem har du en hemlig crush på? Oj, vem jag har en hemlig crush på? Någon kändis eller eh, skådespelare, person på tv... Om det inte är eller någonting. Eller en trevlig granne kanske. Oj, oj, oj. Det, det var väldigt svårt faktiskt. Den jag hade en hemlig crush på senast var en tjej Men jag kommer inte riktigt på, på vad bandet heter mm. nu. Jag såg en live-konsert med dem. Vad fan var det de hette? Ehm, nej, jag kommer inte på det. Någon tjej ett band. så med... mycket vi får veta för det är så hemligt. Ja, det är så hemligt. Jag vill inte dela med mig av vem det är men... Men jag såg en live och det var en tjej som spelade gitarr och sjung med ett band. Och det, det var, var så. Coolt, i och sig. Ja, det var lite hårdare musik. Men den var så jävla bra, tyckte jag, live. Och då fick jag en crush där. Så om du som lyssnar på det här är en tjej som spelar i ett band och vet att Alexander har sett en live så här med då kan det vara dig som har pratar om. <skratt> Ring oss på telefonen med bla. Jag vet inte. <skratt> Kontakta någon i podden ännu en gång. Ja, <skratt> just Anna hade kontaktannons. Hon fick inga napp. Det var sorgligt. Hon hade för lång Anna. lista. Vart då någonstans? Anna, när hon var med som gäst i vår podcast så lämnade hon en sorts kontaktannons. Mm. Att hon letade efter någon men det var ingen som hörde av sig. Och vi sa det att vi skulle göra en då på hennes Annas lista. för Hon har ju en lista med alla sina krav på hur killar ska vara. Och då sa vi det, hon åker fram och tillbaka till Linköping och så sa vi det att ja men då kan ju de när de åker till henne då eh, lyssna på den här Och så inser de halvvägs dit att ja ah, nej det här går ju inte, hon har alldeles för mycket krav den här kvinnan Och sen en lagom när de kommer hem så är listan kanske slut Ja Bra. det är en väldigt lång lista <skratt> Men försöker... varför kommer jag inte på bandnamnet? Du blir så arg det är ingen idé att jag sitter och tänker på det För då kommer, kommer du, du ta upp hela avsnittet Det ja, kommer och att ploppa upp det liksom när du minst är det. Precis nu jag har slutat spela in Så kommer du bara så här, ja. var det bara såhär Jag har faktiskt haft En liten crush för, för en tjej I ett band oj, oj, oj. Alltså hon, hon spelar inte gitarr Hon sjunger och spelar piano Och är lite mer känd, känd person Vi snackar Amy Lee med Venäsen. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, men hon eh, sjunger sjukt bra. Så. Och det är ganska bra just eh, om man säger. Det är en, man kan relatera till, jag hade en flickvän i gymnasiet. Hennes röst när hon sjöng ordentligt, det var Amy, Amy Likvalitet på den här rösten. Så jag satt ju liksom i Kikstas när hon sjöng. Och bara, oh, det låter som Amy Lee. Ja. Jag vet vem du menar och... Du vet vem jag menar Ja, och det var jag faktiskt vet. hon som fick mig att lyssna På det bandet då, även Essence Mm, mm. samma här typ. Eller du ja. lyssnar mer på dem, jag hade mm. lyssnat på någonting med dem Ja, jag kände till dem också innan. Typ Bring Me To Life, hade väl alla hört liksom. Ja, men den var ju ja. väldigt het När det begav sig ja. Mm, mm. Ja, har ni någon mer fråga? Ja, Nej, ska vi vi, faktiskt inga vi mer fråga. har ju den här roliga trevliga ja, frågan, Nordland-frågan. Ja, just det. Vi, vi skulle. På att vi sa det att vi, vi annonserade på Twitter nu att vi hade en tvättäkta norrlänning med oss idag. Ja. Vad tänkte vi på en sak? Har du, känner du någon som bor i plenum? Nej, det. Ja, jag, nog inte, nej. du jag... ja, att... känner mig inte som en ekta nej. norrlänning. Nej, jag, väldigt... jag vet nej. inte ens vad det är för stad. Ja, eller det är eller väldigt din... mysigt i plenum. I plenum? Men är det verkligen Norrland? Ja. Det tar man skoten och det bor 20 personer. och det Hur långt upp är det? Långt. Långt upp i Norrland. Men ungefär Umeå eller Luleå eller Kiruna. Jättelångt upp Ja, koordinaterna till plenum De är ungefär i höjd med riksgränsen Oj, oj, oj Nej, men Då, då verkligen... <skratt> känner du ingen Ja, men nu, nu är... känner du mig inte som en norrlärning Rasmus har släktingar som bor där Jaha Så att äh, han har spenderat några somrar i plenum Och det är så jobbigt ja. i plenum För där har de bara tre telefoner Oj <skratt> Det är verkligen så ingen ingenstans liksom Ja. Och alla är typ släkt med varandra, mer eller men så här litet, liksom. alla känner alla, det är inte många hus och sådär. Ja, jag tänkte precis visa er, för jag trodde att benen kanske låg nedanför Umeå. Mm. Och jag tycker att allting som ligger nedanför Umeå, det är inte Norrland. Nej. Och därför blir jag alltid irriterad om någon säger till exempel att jävla är Norr Norrland, för det är inte Norrland. <laughs> Nej, här snackar vi Lapplandsfjällen. Ja, oj jag tänkte att det är plenum. <skratt> jag plenum. Ja men det går nog inte För plenum är ingen, ingen by I Norrland Plenum är en sal på ett hotell I Stockholm Jaha Stockholm. Ni, ni lurades bara Ja, ja. <skratt> Vad tur, tur att jag inte bara Satt och höll med nu oh, just det plenum ja. ja men vi skulle se om det funkade Och lura folk att det är är en plats i Norrland För, för när han sa plenum eh, Här om Sixten När vi satt och pratade så sa jag att, ja, Men plenum det låter fan som en liten norrländsk by Du vet ja, där, där, där alla känner varandra Och ja. det är så här, Man tar skoten, skoten. till grannen och... Man far med skoten till grannen Ja men precis Efter lite på allt. ja Precis och skjuter den in Och in. <laughs> <All> <laughs> Nej, det, är, där det går inte, för då är man i krig med samerna. Nej, ja, men det, de är så bad, det här cyklenum. Ja, det är de faktiskt, man ska Jag inte bråka de... med dem. Nej, så äger det, de alla renar. Så tänkte vi så <laughs> ja men det kanske är så vi, ja. Det var flippar. jättekul, fett. Jag är ju, jag, det som grejen var ju att jag är på konferens ibland va, med ja. lärarförbundet ja. och då, är, då hade vi ju sån här, en sal då, och då hette det att vi skulle ha det här i plenum och vi tyckte det var så roligt och så, så kommer vi fram till det bara, ja, men det låter som en norrländsk en liten by för. i men... plenum Hemma i flera <laughs> Så det skulle ju kunna funka faktiskt. Ja, ja visst, utan tvekan. Ja, men vad ty, Jag är jätteglad att jag också bara spelade med nu. nu. Ja, tänk så att du gjort det. Men tänk så att mm. du funnit något som hette det och vi bara inte visste det. Vi bara, det, är ja. bra, liksom det. <laughs> det är ju som det. Det är där Muller-Meck kommer från <laughs> ja, Mulle Det hade varit en twist på avsnittet. Ja, verkligen. Men så här verkligen Dramatiskt. <laughs> Nu eftersom detta spelades in, när spelade vi in förra avsnittet? Vi spelade in det i eh, förrgår I förrgår, och det här får ni idag så blir det lite bonus Eller om ni hinner lägga upp det idag, men ni får rätt att snart, i torsdag nu när vi spelar in Nevermind Norrlands bonus eh, Norrlands bonus, precis, så ja. det blir liksom två avsnitt den här veckan Och så det har inte hänt så mycket sen sist vi pratade, eller? Vi brukar mm, ha såhär, nej, hänt i veckan, så. men det har inte hänt hundra miljoner saker, tänkte jag. Eller vad har vi gjort? Du har, du har varit på spelkväll. Ja. ja Du kom när spelkvällen var slut. Ja. Och Alexander var med på spelkvällen. Ja. vi spelade Först spelade vi ett spel som jag hade med mig som heter... Så kan det låta. Ja, Eller något sånt. Ja, ja. musikspel. Men problemet är att det här spelet fick jag i liksom julklapp någon gång när jag var liten. Så alla frågor var väldigt utdaterade. Så att ingen kände igen några av låttitlarna och sånt som man skulle hålla på att gissa på. Nej, jag, jag gissade Bellman på varandra frågan nästan. Du fick inte rätt på någon. Va? Nej, jag det fick synd. inte det. Jag var i lag med Linda. En annan Linda. Hon har varit med i podden. Hon har varit med i podden. Så det vet jag om det. Men hon var den enda som tog en poäng. Jag gjorde ingen nytta alls för jag kom inte på någonting. Nej, men jag tycker ni samarbetade väldigt bra. Det... Ja. Okej. Annars vet vi ju att vi spelade med andra ord med henne en gång. Mm -hmm. Och när hon skulle förklara. Hon blev så frustrerad för ingen förstod vad hon sa. Så hon liksom bara. Ja men det är ju det här och det här. Och så gissade hon rätt och bara. Ja precis. Ja, hon sa igår att hon var väldigt bra på andra ord Hon ville spela det, men vi spelade aldrig det Av någon outgrundlig anledning Och Sen så spelade vi Cards Against Humanity Som alltid är en hit Ja Jag vet inte om jag sett prata om det i podden innan Men jag tycker att det är ett så himla roligt spel Ja, det är roligt Det är verkligen skitroligt Man, ska liksom, man får det en spelledare som läser upp ett ord Som är typ The school trip was... Ruin. Ja, bla bla bla. The school trip was ruined by. Dot, dot, dot. Och så ska man fylla i och då har man tio kort liksom alla andra spelare. Och så ska man välja något som är roligt att lägga fram. Och så ska man försöka få spelledaren liksom att skratta. Och då får man ett poäng om man är den roligaste. Ja, svaren på korten, det är väldigt snuskiga svar och det är Hemska känsliga svaret. svar. Det kan till exempel vad the juice kan det vara judarna kan vara ett svar och något eller, annat eller assless chaps mm, den ja. här, eller den här har fått poäng varje gång någon har lagt den så har de vunnit och det är children with ass cancer ja den där ja det så jävligt dra den hem ja, jag, jag gjorde ett debut på den i våra första spelomgång just det vad var frågan? Det var, men det var typ uh, will always get you laid late. Ja, just det, det var så himla konstigt. What will always get you laid eller något sånt där. Och så sa jag: Children with ass cancer. Well. <laughs> ja, det är helt uh, sjuka. Och sen uh, fick vi ihop ett annat ord, ett ord. Det var: Why are you so sticky? Tom Cruise. Det var min. Ja, den var min. <laughs> Jag vet inte ens så jag ska förklara det Jag tycker det roligaste sist gången vi spelade den jag var med Det var det här med G.K. Rowling's new novel Harry Potter and the Chamber of Och så det Glory Holes <laughs> Jag instagrammade den så det kanske ja. som har sett den. den var klockan igen typ. var Varför går du iväg? Jag ska slänga Sitt på stolen. Vad ska du slänga för något? Jag ska slänga det jag hade i munnen. Hade du i munnen? Snus? snus? Ja. Ja. Ah, Vad Det har jag också <laughs> i munnen. En snus jag snusare. Ja. Nej, ja, jag, jag börjar snusa när jag slutar röka. Det är ju bättre i och för sig. Ja, jag tänker det. Att Det är inte bra det heller, men det är bättre. Ja. Du förstår inte dina lor, åtminstone. Nej, precis. Nej, och kanske inte äh, ge blodproppar. Vänta. I don't know, kids nej. don't do nicotine. Men... Eh, Om ni gör nej. det, du snus istället för cigaretter. Ja, det kanske är lättare att trappa ner på snuset sen. Nej, det, det är svårare beroende på det. Är det, ja. det läste jag ju nu, det är ju något nytt de har kommit med. EU har bestämt att snus får inte längre avslöja vad det innehåller- och det får inte ge igenom vad det är för smak på för att allt nu ska se liksom neutralt ut för att det inte ska locka köpare tydligen. Jaha, men innehållet får inte... Nej, det ska bli som på cigaretter, det får inte stå det får inte stå några ingredienser. De har ju inte, no. det inte implementerat än men EU bestämde det nu alldeles nyligen, vad jag läste någonstans. Och ja, det, jag vet inte om man tycka om det men. Nej, men jag tycker att det är ganska bra när det står Till exempel, att man kan se hur mycket nikotin det är I ja, den här... Men det tror jag att man måste ha med mycket. Ja För det står ju på cigarettpaket Men det står det nikotin, kolmonoxid och kära tror jag ja. men Fick inte du cigaretter när du fyllde år av, vem var det? David, David de är slim här slimma Ja, och där stod det ju på om typ så här Värsta specialdischen-grejerna De såg ju jättelockande ut Ja mm. Det är inte så bra. Nej, Men det var ju smak av, vad det ros på den ena? Ja, de ser Ja, de andra var såhär. Det var camel. Men de står, det står ju bara, det står att det är, det står chisha på dem som jag tror betyder vattenpipa. Mm. Och sen så står det green på den ena och så står det ruby red på den andra. Mm -hmm. Så att det står ju inte vad de smakar utan man får komma på det själv. Ja det är ju ja. lite såhär blind mindre. Det var en som sa det att Det var något foto på så här Snuskyl Eller såhär vad man kallar det. Och då hade han skrivit det att Ja det här blir som att eh, Handla lösgodis utan att se Vad man lägger i påsen ungefär Typ något sånt ja. ja så kan man ju se det och då kanske det avskräcker några Från att börja nej, nej antagligen inte Nej. Man kan ju tycka att lukten av snus borde avskräcka folk. Mm. Men jag tycker inte om snuslukt överhuvudtaget. Nej, För jag den tycker att det är lite sådär. vidrigt. Och sen är folk som snusar väldigt väldigt mycket, mm. står väldigt nära en och pratar. Och deras andedräkt, alltså det är så vidrigt. Snälla sluta om ni är sådana snusare som, bara, som typ sover med snus. och Gör ni det? Nej, Nej. Gud, jag kunde, jag skulle, då skulle jag svälja den i sömnen tror jag. Ja, jag med. ligger med en snus på sig i magen, inte så. Trevligt. Jag har en fobi, nämligen att jag ska sätta någonting i halsen. Ja, ja. Jag har jättefobi för det. Så att uh, allt när jag äter, så sitter jag och tuggar på Allting jag äter jättelänge. Att... Ja, till och med yoghurt och sånt. Eller filer. Jag sitter liksom och nästan tuggar på det innan jag säljer det. Även om det är slätt. Liksom, typ... ja, har du fått någonting i halsen? Satt någonting i halsen? Många gånger. Ja, det, jag satt åt tuggummi med, så här med fruktsmak och jag tuggade ihop en hel boll. Så jag hade mm. hela käften full av tuggummi och så råkade jag få ner det i halsen. Eller jag mm. fick väl det fel så att jag inte kunde andas. Och det är det som har gjort mig att jag har fått fobi för det. Ja, men det är ju lite lästigt, Jag gjorde något liknande med tuggummi en gång. Eller, ja, det var inte, jag tog inte så mycket tuggummi men jag hade ett i munnen. Och så åkte jag, vad jag varit typ 15 år... Så åkte jag på magen nere på en Och tugg mitt åker bak i halsen. Och fastnar liksom. Och jag får säga att mm. Och så typ verkligen så här... hostar till så det verkligen kommer upp. För jag blev så här bara... Typ. Fruktansvärt. Fick lite smått panik där en liten stund. Men det Och jag kan bli också sån om någonting sitter åt för mycket runt halsen. Typ en krage eller en slips eller någonting. Och jag inte är liksom... Jag vänjer mig efter en stund. Men just... Särskilt på morgonen är det värst. Om någonting sitter åt runt halsen så får jag så panik. Vi känns som att jag ska krävas. Typ. Ja, jag är likadan. Vad du för få fobier, Linda? Du vet väl alla vad jag har ha för bier. Hajar, hajar. Ah. Men på tal om sättet i halsen så gjorde jag faktiskt det nu när jag var sjuk. Okay. Jag låg i sängen och så hade jag en halsstabulett i munnen. Det var när jag höll på att bli lite friskare. Liksom. Ja. Så låg jag låg i sängen hade datorn på magen. Och så hade jag en halsstabulett i munnen för jag hade liksom ont i halsen nu. Mm. Och så läste jag Det var någon som hade länkat till någon sån här Sida där det var en massa screenshots På När korrekt har det gått Terribly wrong ja. mm. Och jag vet inte varför men jag tycker sånt är så jävla roligt Även om vissa är fake liksom. Så jag dör av skratt För jag tycker det är så kul <laughs> Så att jag liksom läste de här Och så började jag garva åt någonting Så att jag satte halsstabletten i halsen Men jag fick upp den ganska snabbt Men jag han på panik där en halv eh, ja. hundradel sekund Och sen så Då måste jag så ju med, med autocorrect så, så måste jag få tips om att Ellen mm. the generous lägg, Har ju lagt upp sån här det har Jag kommer inte ihåg vad hon eh, kallade det för Men eh, där lägger hon ju upp då, eh, Sån här autocorrekt Som de skickar in till henne och det är lika roligt varenda gång. Och så läser hon gjort hon ganska roligt med. Så att, då säger hon det så här som You know how the correct that. Uh, typ ja, uh, liksom i telefonen. Sometimes it gets it right. And sometimes it gets it very, very wrong. Och så, uh. ja. Det var nog när jag läste det typ. Någon hade skrivit. I can't get my cock out of my cat. <laughs> och så bara, hade de ändrat det till I can't get my care out of my cat Ja Och sen bara, oh, I can't get Och så var det någonting För det, det skulle stå var att katten var I can't get my care out of the car ja. Och det blev inte rätt någon gång Och så skulle den skriva I give up Så blev det I heave up Man var Ja men det är irriterande ja. ja ibland så skriver man väldigt Väldigt Väldigt märkliga saker. Väldigt märkliga saker. Märkliga. Very strange people. Strange. Har ni sett några bra filmer på sista tiden? Några bra filmer? Mm. Ja. Mm. Alltså jag har inte tittat på så mycket film. Det senaste jag tittade på så tyckte det var bra. Alltså det var ju inte sådär bara wow. Det enda jag tyckte var väldigt wow var konceptet. Det var ju Frozen då. Men det var ju länge sedan. Det var ett tag sedan. Annars har jag inte sett på några nya filmer som var sådär bara wow. Men jag har börjat titta på Naruto igen. Mm. Det har jag jag med det Och jag och tycker snitchat. det är riktigt roligt alltså. Mm. Det är spännande. Ja. För sådana som gillar anime och sånt. Det är Naruto är bra. Jag har hört mycket gott om det. Det enda som är jobbigt med Naruto. Det är att det är mycket fillers. Är rätt som det. Alltså avsnitt som bara fyller ut. För att de inte har... Det baseras på en manga från början som en ja. någon man tror jag är det som skriver. och eh, eh, eh, eh, Ibland så hinner ju serien i kapp. Eh, eller ja, de hinner alltid i kapp. Eh, böckerna. Mm. Och eh, då istället för att inte lansera nya avsnitt då så blir det ju fillers. Ibland kan de vara riktigt roliga men en, det är så här typ 40-porad som liksom inte har med storiens utveckling att göra. Då blir man lite trött på det mm. efter en stund. Ja. Men. Frukta icke. Det finns sidor på nätet. där man har skrivit upp. Exakt vilka avsnitt som är fillers. Så att man kan välja själv. Det är ju jättebra. Så att man slipper. Ja. som det. Hur många avsnitt finns det där ute? Oj. Väldigt många. Första. Om man ska säga. Om man inte om man ska säga. Säsongen är det ju inte. Men första. Liksom. Vad kan man kalla det? Boken eller på så säga. Men Första. Omgången, det finns ju två omgångar När du och när du och chipper den. Och när ut har typ 170 plus avsnitt, någonting, nästan 200. Och chipper den är typ upp i 300 någonting nu tror jag. Ja, så det är ganska många avsnitt och det kan ju vara bra om man inte... Åker, det kan ju också avskräcka kunna... folk som bara, åh, så tittar på på en rutor och verkar spännande. Och så ser de att det finns liksom över 400-500 avsnitt redan. Då brukar folk bli så bara, nej det här kommer jag aldrig kunna kolla på. Ja, det har avskräckt mig faktiskt. Men, att, det, är, det, är, det är alltså oavsett hur lång tid det tar i spelning. man behöver inte, alltså man tittar i den takt man vill. Mm. Det finns inga krav på att komma i kapp eller tycker inte jag. Mm. Men det är så himla roligt. Jag kan känna det, att jag liksom vill komma i kapp med serier. Jag vill gärna avsluta serier och sånt. Mm. För att jag, då, då jag blir lugn innan budsk. Det, ah, det känns som att jag har åstadkommit någonting. <laughs> så... Men jag är som med vanliga tv-serier typ Big Bang Theory och sånt. Måste jag ju... Åh, Nu har jag kommit några avsnitt och jag missar. att jag måste kolla i kapp. Men just när då är bara att... Ja, men jag är såg att jag på när ut och kollar på några avsnitt. Och det var roligt. Och så gör det en period för jag få sådana här perioder med det. Och jag känner det här var kul att komma ikapp så. Men det är så himla bra så att man... Jag tänker inte ens på många avsnitt att titta på. Och när jag är väl mätt på det, då bryr jag mig inte så mycket för att... Ja, ja, jag kommer inte komma ikapp på bra tag ändå. För att de lanserar ju ett avsnitt varje vecka. Och när det redan mm. är 300 avsnitt framför en så såhär bara, ja ja, det får ta den tid det tar. Ja. Jag vill ha en ny säsong av Attack on Titan. Har Just du sett det. den? Den ja. serien har du pratat om mycket. Mycket gott har jag sagt om den. Det är en anime som är väldigt, väldigt bra. Okay. Som det bara finns en säsong av än så länge, så den borde du kolla upp om du är intresserad av sånt. Ja. Den är, det handlar liksom om att, om att det är en liten stad typ där de har byggt en stor mur runt för i resten av världen så finns det jättestora eh, jättar liksom, som bara mm. käkar upp folk och sådär, så att man kan inte ja. ta sig utanför sin stad för att då blir man uppkäkad och eh, en dag så bryter de sig igenom eh, väggen eller vad som nu översätter jag hål till vägg direkt eh, muren liksom Mm. Och ställer till med kaos Och då handlar det om, en, om Huvudpersonen då, det är en kille som Efter detta då svär att han ska Liksom Ägna sitt liv åt Att ha ihjäl De här jättarna då liksom. mm. Och de är jätteläskiga De är liksom så här stora Nakna liggande Jättar som ser ut liksom precis som människor Som går runt och ler va? Och käkar upp folk och yeah, hand. Das ja men, det är väldigt så här. men de är jättekola de som soss liksom mot de soldaterna eller så för de har eh, liksom så här Cool utrustning så att de hakar fast, som skjuter ut en lina, så här och hakar fast sig i byggnader och sånt och så bara, vzzum, flyger de iväg i luften och så, här, så att de kan ah. döda de här jätterna För enda sättet att döda dem är att eh, stäba dem i nacken på en speciell punkt. Okay. Annars så överlever de typ allt. Så att de är ja. nästan odödliga. Jag vet, jag pratade med, jag, försökte prata, jag försökte prata med Anna om eh, den serien. Men hon verkar inte tycka om den alls. Nej, hon sett den. Jag tror hon har sett lite av den. Det var inte hennes cup of tea. Men hon är ju lite speciell med vad hon tycker om. Hon är väldigt bestämd med vad hon tycker om också. Ja. Ja. Om hon inte tycker om det, då kan ingen säga någonting annat. Men... Mm. Vad var det jag tänkte på? Jag såg en film dagen som jag tyckte var väldigt bra. Som jag skulle vilja tipsa om. Som hette The Exam. Det är en brittisk film. Den är från 2009. Och den är. Jag vet inte vad man ska klassa den som. Det är inte riktigt en skräckfilm men den är väldigt så här. Typ mystery liksom. Det utspelar sig i. Några år framåt i tiden kanske, det säger de inte riktigt, men det har blivit en eh, pandemi som har spridit sig så att alla känner liksom någon som är drabbad av den här sjukdomen. Och så är det ett jättestort företag som gör botemedlet till sjukdomen som har kallat in för eh, intervjuer för en uppen plats då att jobba för dem och de har tydligen inte nyanställt på väldigt länge så att de, då sitter det åtta personer tror jag det är, i ett rum ja åtta tror jag det i alla fall då blir de insläppta i ett rum då de alla söker i jobbet och de sitter där i då får det ett tomt rum och så är det en bänkar som är en skolsal typ och så ligger det ett papper upp och ner framför dem och så inne där står det en liksom beväpnad vakt för att hålla koll på dem. Och så kommer det fram eh, den som håll, en person som håller i provet. Liksom, så här, mm. Och säger och ska ge dem instruktioner och säger att ni är här då för att ta det här provet. Och eh, ni får inte lov att prata med mig. Jag kommer sitta bakom den här glasrutan med en sån här spegel ni vet, som är i förhörsrum. Mm. Jag kommer sitta där bak. Ni får inte lov att prata med mig. Eller med vakten. För då blir ni diskvalificerade. Ni får heller inte lov att förstöra ert prov på något sätt. Och eh, sen går han. Och så blir de sittande där och så vänder de på pappret men det är tomt. Jaha. Och så händer det en massa grejer därefter liksom. Okej. Okay. De är in i det här rummet och alla vill ha jobbet. De ska bara svara på frågor svara på frågorna på provet. Det de är där. Nej, de vänder på pappret och det är tomt. Oj oj oj. Så att det um... Ja, det låter lite som uh, panic ja. Room, eller Ja, sen kommer de på utan att spoila liksom för mycket att de får lov att prata med varandra. Ja. Då händer ingenting för att det sa han ingenting om. Så att det är lite så här att man får tänka väldigt mycket när man ser den för om ja. de liksom bara det är en tjej som liksom riskerar att sa de någonting om att vi får prata med varandra. Och så pratar hon och ingenting händer. Och så är det en tjej då som, för det ligger penna där och så. Så hon tar upp en penna och börjar skriva på provet. Att jag eller, tycker att jag förtjänar det här jobbet eftersom jag, bla bla bla. Och då kommer vakten och tar henne i armen liksom och tar ut henne. Mm, så, ja, det kan vara spännande. Ja, det. Men så här och då liksom får ju alla panik. Bara, What? Får man inte ens skriva på provet? Men den är väldigt så här, jättebra. Den är Jag gillar såna Ja, men den borde ja, du se, den är ett, att den, äh, spännande. Ja, men den är väldigt spännande. Den känns lite som man har ni sett äh, Cube. No. Den har jag inte sett. Den är också riktigt bra, den är samma genre. Ja. Den borde man se om man gillar filmen som är lite så här mystery och gillar att se liksom så här, människor interagera med varandra. Typ. Mm. Eller jag gillar så här att se hur grupper... hur Gruppdynamik typ. Men då är, där är det också ett gäng människor som vaknar i ett fyrkantigt rum. Mm. det finns en dörr i golvet, en i taket, en på varje vägg. Och det är helt så här fyrkantigt. Mm. Och de vet inte hur de hamnat där och de vet inte vilka de andra är eller någonting. Och så ska de försöka ta sig ut. För mm. att de liksom... ...har ju vaknat där liksom. Och så, men de vet inte varför de är där eller någonting. Och i vissa av rummen så finns det fällor. Alltså så här livsfarliga fällor som dödar dem om de försöker gå in. Och det är Oj, allt möjligt. Ja. Det kan komma giftig gas eller det kan komma laserstrålar... ...eller det kan komma en liksom massa uh, sylvassa grejer och skäras under dem. Och de vet liksom inte vad som kommer hända eller någonting det är väldigt, också väldigt spännande så här, att man måste klura ut hur det hänger ihop och varför de är där och sådär. Men det är väldigt bra. Jag gillar sådana såna psykologiska filmer där man måste tänka. Jag gillar också mm. grupp, när det är gruppdynamik och jag har sett två sådana filmer och det var 1408. Aha. Den handlar om en äh, gubbe som skriver recensioner om hemsökta hotell. Just en det. Stephen King-novell är det väl? Ja, det, något sånt. det ja, är Det är en, en kortare historia egentligen. Eller är det en helbok? Ja, jag vet inte. Men det är det det Stephen King som inte. har skrivit den i alla fall. Ja, men då ska mm. han recensera ett hotellrum. Och han åker dit. Och det är det hela filmen handlar om. Mm. Och den är väldigt uh, psykologisk. Den är väldigt uh, läskig på det sättet. Att uh, man blir aldrig rädd att man hoppar upp och. Det är på det sättet under filmen. Utan det är någonting som på något sätt växer i huvudet. Ja. Rädslan, och sen efter, efter den här filmen då kände jag mig rädd. Men, jo, ja. och så kände jag också när jag hade sett det. Den var inte så läskig. Men många grejer var väldigt disturbing. Mm. Eller förstår du vad jag menar? Man kände, fick så här obehagskänsla och kände att Åh, det här är inte bra. Det här Nej. är inte Det var som jag sa när jag flyttade in där bor så flyttade jag in i en lägenhet och mitt lägenhetsnummer är 1403. Och då börjar jag säga: vänta lite här, vänta lite. Den här filmen. Nej, just det. Det var 1408. Ja, så var det. Men det finns ju en sån lägenhet på min våning också, 1408, så att man blir lite Känner så här... du dem som bor där? Jag vet inte, jag har inte kollat upp exakt vilken dörr det är. Men jag vet, jag känner en som bor in, längst in i korridoren och 1408 ligger någonstans längst vi, Kan Vi kan inte bara kolla upp det någon dag. Personen så... kanske inte lever längre. Samför. Ja, ja, jag fattar inte hur du håller dig om det är för att du aldrig träffar en person längre för den är död. Det är ju något annat har varit om just det numret hade fattats. Ja. 1408 är borta Var ligger det rummet någonstans? men har Jag har ju hört om hotell som har tagit bort det numret. Jaha. Efter den här filmen och det. Ja, det kan Om de inte vill ha det liksom. För att Nej. folk vill inte bo i det. Så har de bara hoppat över det. Ja. För att, men det finns ju då Det, den lägen jag, eller det rummet skulle ju vara varit det numret. Men då går de direkt till 1409. Ja, men, och, så... och lura dem till en fruktansvärd <skratt> De tror att de var det i 14.09 Men i själva verket var det 14.08. Ja, nej, Så ser man så här, Del den, här den här lilla skylten som hänger på dörren så här hur en av skruvarna så här ramlar av så att den hänger ner så här Så ser man att de satt den <laughs> över 1408. Nej, de har gått in i rummet. De ska ja, övenatta där. Ja. Visst du vet när de stänger dörren så min jag in så här och så bara ja. skylten de ner så här och man bara nej. Och det började tjuslig musik. Ja. <laughs> Åh, oh, <Gud>, vad hemskt. <laughs> Ja, det skulle kunna vara en del två. Men, nej. Det skulle det kunna vara. Vi får spela in den och nu vore väldigt roligt. Ja. Jag har haft tankar på att göra någon så här liten alltså skräckfilm i kortfilmsformat. Bara för att se hur bara för att testa och göra ja, någonting ja. som ska bli spökig Du pratar det på det. Ja, ja jag... att du valde Vattenfall. Här... Mm. Var... Ja, fast det var en annan kortfilm. Jag vill uh -huh. göra så mycket kortfilm. Men den borde vi göra någon mm. gång. Ja, det var väldigt också. roligt för att jag har några idéer på scener som man skulle kunna göra så att de blir väldigt disturbing. Ja. Uh -huh. Alltså, jag känner ju att jag har jag är mycket erfarenhet av det så jag kollar på nästan enbart skräckfilmer. Ja, som... med. Skräckfilmer och draman. Mm, men så jag, men jag kan inte kolla på så här amerikanska komedier och sånt. Om jag ska sova det bra. Jag brukar somna till skräckfilmer. <laughs> så ni jag. Jag somnar skitbra när det är så här... Um, obehagliga scener och så här spänning. typ. Ja, ah, De håller på att dö. Det är lugnt och det kan inte hända mig. Vad vore oddsen för att det kommer in en uh, psykotisk mördare här? När jag kollar på en skräckfilm. För är det inte det konstigt. När man har kollat på en skräckfilm... Vi mm -hmm. säger typ... The Ring eller någonting ja. Så här. då är man ju rädd att man ska se henne mm. överallt, men vad är oddsen att det faktiskt skulle hända direkt mm. efter du har sett filmen, eller liksom <laughs> ja, det, det ju, känns ju jätte Du hade man ju mest eller du hade ju mest varit komiskt om du ser en film om någon hemsk demon eller någonting, med är risken att den skulle dyka upp hemma hos dig Ja, jag tänker då. så tänk tänker man har en tv som en gammal tv som visas på en kanal som när det inte är något på tv ser det en såhär myrernas krig på tv nu vet, så här svart, mm. vitt blur mm. så är det sista som visas för kvällen natten är The Ring Det måste du de ju nästan gjort ja. på någon kanal Och sen så, så, sen så, så när The Ring är slut så tänker man, ja, ah, och så är det lätt text när man går och gör någonting och sen så kommer man tillbaka så är det där Ja, på tv:n då, då måste man ju bli lite Ja, förresten på talar Mironas krig, ursäkta jag avbryter Nej, men det är ju bara att in När min mormor och morfar i kurorna införskaffade sin första tv Så var de först i kurorna med att Oj. ha en tv, tydligen Eller en bland de första i alla fall Men då, då tyckte alla grannarna att det var jättefantastiskt att gå ner och kolla på tvn Och då var det bara Mironas krig på tvn För de hade inte förstått hur de fick in kanaler nej. Men alla satt och kollade på Mironas krig Och tyckte det var jättespännande Oh, men gud... Det tycker jag är en ganska häftig grej. Ja, okay. <laughs> det är ju lite spännande. Ja, men något i filmen jag gillar det är när det är en twist i slutet på en läskig film. Men det ändå går att tolka på olika sätt. Ja, som man inte riktigt vet. Man är inte riktigt säker på. Kan det vara så här eller så här att fantasin ja, får... Ja, man får tänka jättemycket. Så, då brukar jag alltid gå in på IMDB och läsa på forumen och så här, läsa diskussioner ja. med folk. Och när man ändå inte kommer fram till det, det tycker jag är lite mysigt, typ. Som det har förövrat mitt uttal. The Awakening är en sån film. Det är en brittisk skräckfilm. Liksom. Mm -hmm. Den slutar verkligen på ett sätt som man inte vet hur det slutar. Man fattar inte om den slutar lyckligt eller inte. Nej. Det är väldigt frustrerande. För jag har läst så mycket diskussioner om den här filmen och jag, det är ingen som kan ge mig ett klart svar. Nej. Det var, det var likadant med en annan film jag och en vän såg i Norrland. Jag kommer inte ihåg vad filmen hette. Jag kommer knappt ihåg antingen. Men jag minns... Den var inte så bra, den filmen. Men jag minns i alla fall att eh, i slutet så diskuterade vi om personer som eh, på något sätt reste mellan en fantasivärld och verkligheten. Vi diskuterade om man var kvar i fantasivärlden eller om fantasivärlden var verkligheten. Kan det vara varit Inception? Nej, det var inte Inception. För den är ju som du vet i slutet med Snurran. Ja, precis, fast oh, det där, där hör man ju okay. faktiskt att den faller. Oh, nej, men nej. Jo, man gör det, jo. Man Jag hör. Känner. Ja. Okej, okay, man, man, man, man Eller man ser att den sakta ner. Den spinner ju. Ja. Oj, nu sitter vi och spoilar. Ett slut. Ja, men. Har man inte sett ja. inception nu? Får man inte att göra det? För det är Leonardo DiCaprio med och han är svinsnygg. Och så är det Ellen Page med och hon är också svinsnygg. Och så är det liksom hur mycket Jag bra... Jag tycker den här andra killen är... är snygg. Vem? Han med västen. Hans uh, kompanjon. Uh, han... Uh... Ja ah, jag vet men menar jag kommer inte, inte. Men skitsamt, den här grejen i alla fall. Se <laughs> Inception om inte har sett den i alla fall. Det var det jag ville säga. Ah. Men grejen den snurrar och så ser man hur den börjar ja, men falla. Jag tyckte det också var Jag, jag var sen, sen sen hör man kling. Det är lite som i uh, Rihanna's Russian Roulette när man liksom hon sjunger hela låtet där så här man det Jag vet inte man ska kalla det ljudet för när den här snurrar. Mm -hmm. Du vet, den här, man rullar på skott. Uh -huh. pistol. Och i slutet på um, slutet på uh, låten så hör man ju när den liksom snurrar till och så... Jaha, jag lyssnade på den låten förut. Jag tänkte inte på det. Mm. Så jag fick upp någon... Jag tror inte listan. radio radioversionerna med jag vet inte. men jag lyssna på Spotify. Men musiken i Inception är så jävla bra. Oh, Där är slutet, Hans Zimmer är ju... Ja, Hans oh god mm, Så han himla bra. Jag brukar lyssna på... Um, Inception soundtracket ibland betyder när man åker buss eller så går runt på stan eller någonting och allt känns ja. så jävla dramatiskt. Du, du, du, du, du. Det känns som att det den det värsta coola filmen man fått. Det är som det någonting skumt som mm. händer. Ja, man bara shit. någonting är inte som det ska i uh, <här> i kafé. Nej, men precis. <här> bara, vad kommer hända nu? Kommer liksom golvet gå upp på väggen eller på? Ja. Jag tänkte när, när Alex sa någonting skumt som händer tänker jag på, på någonting. Händer, det är något skum på gång med våra vänner. De väntar dagen lång. <skratt> <Keep> <skratt> ja, vad fint. Jag har ingen röst. Men, nej men, bla bla. Någonting jag ska säga som jag hade skrivit upp en annan film som jag ville prata om. Eller bara nämna. Är eh, American Mary. American Mary. Som jag såg häromdagen. Jag mm. har nog pratat i den här podcasten. Eller i alla fall pratat med er om en serie filmer på tre filmer. Som jag har nyligen upptäckt och verkligen älskar. Som heter Ginger Snaps. Mm. Det finns tre filmer. Det är varorufsfilmer så här. Och om två systrar handlar det om. Och den som spelar Stora Systern. Hon spelar huvudrollen i American Mary. Och det var så liksom jag upptäckte den. Och det är typ en skräckfilm. Inte riktigt men den är väldigt... Gory, jag tror att du hade haft lite problem med den, Rasmus, men var ändå inte så jättehemskt så det kunde varit med tanke på vad den handlar om. Mm. Men det handlar om en tjej som är sju, hon är inte sjuksköterska-student, hon är kirurgstudent. säger man så. Hon ska ja. bli kirurg, hon liksom så här utbildas i tre, men hon har väldigt dåligt med pengar. Så då går hon till en strippklubb för att söka jobb där. Och så lämnar hon ju liksom över ett cv till honom där och det står det ju vad hon håller på med. Att hon håller på att utbilda sig till kirurg och han bara hör hör så här brukar de inte göra. Nu ta av dig och den så typ. <laughs> Men liksom och så medan hon gör sin intervju där liksom, för att få jobbet så kommer en av hans kompanjoner in. För det här är en väldigt skum strippklubb liksom i en, en skum del av stan och sådär och han... Håller väl inte på med helt lagliga grejer. Då kommer in en panikslagen kollega till honom. Så han bara, jag har ringt flera gånger men han svarar inte. Och så säger, de bara, säger han till henne hur bra kirurg är du? Hur långt har du kommit? Och hon bara, jag har gjort alla möjliga operationer. Följ med mig här, du får 5000 spänn om du fixar detta. Och hon bara, ja, så får hon följa med mig i källaren. Och då ligger det en kille där då som de har misshandlat. Och han blöder liksom från ögat och sådär. Och hon bara, här ger henne operationsgrejer. Fixa honom. Så gör hon ju detta då och kommer hem och är helt chockad och sådär. Men hon har ju fått 5000 spänn. Mm. Sen blir hon uppsökt av en... Hon räddar ett liv. Ja, men typ. Så blir hon uppsökt av en... Det är en tjej som ringer och vill ha hjälp. Och hon fattar inte vad som händer. Men så möter hon upp med den här tjejen. För hon lovar att hon ska få... Ganska mycket pengar bara för att dyka upp. Hon har en vän, säger hon, som vill göra en operation. En ovanlig operation. Och då... Så dyker hon upp då och träffar den här tjejen. Och då har hon opererat sig mycket för att se ut som Betty Boop. nu vet den här seriefiguren. För mm. ja. hon är så superopererad. Och har en massa ganska misslyckade operationer. Och då så är det hennes väninna då som vill operera bort bröstvårtor. Och liksom... Göra andra sjuka grejer. För hon ser ut som en barbidocka. Mm. Så här. I alla fall så hon gör det här. Hon får skit mycket pengar. Och sen blir hon jätteinvolverad i den här body mod-grejen. Eh, oh. eh, Och börjar göra bara sådana grejer. Och hon får jättemycket konstiga, knepiga förfrågningar om att göra alla möjliga operationer. Och så händer det en massa massa grejer. Men den är väldigt, väldigt. Men eh, var väldigt, väldigt bra. Ja. väldigt så här intressant film och hon som spelar huvudrollen, jag vet inte upp vad hon heter nu men hon är fruktansvärt duktig men om man inte gillar så här Blood and Gore så kanske man ska hålla sig borta från den men det nevermind och det låter som att jag har spoilat jättemycket av handlingen men detta är bara precis precis i början så att ja, nevermind ja. och när jag typ får tala om detta då så rockade jag eh, kollade efter så här, nyheter då ska jag se om det har hänt något roligt i världen för att ha någonting att prata om. Mm. Eh, och då hittade jag lite så här konstiga eh, body modifications som är lite nya då. Nu okay. är det tydligen, kan man tydligen göra någonting som heter. Alltså, det är ett ögonsmycke helt enkelt. Mår eh, det inte bra redan nu? Nej! Och det är då smycke framför ögat. Ja, man sätter ett smycke i ögat under liksom själva. Like. Skinnet på ögat. Man Uff. gör ett litet snitt och sätter in en liten plat, platinumsmycke. Platinum Som under ögonlocket? Under, nej, nej, utan ni själva Ni ska få se här. Nu kan jag inte zooma in på den här grejen. Eller kan jag göra det? Här är ju... Vi ser i ögon, på ögonvitan där. Oj! Är På jag, själva ögonbiten. Ja, så gör man ett ja. litet snitt. Och, och precis under huden hu där så sätter man in ett litet silverhjärta. Varför? Ja, jag vet inte. Det kostade tydligen... vad man, Vad har det, det kostat? 3 dollar. Usch, hemskt. Och den här tjejen som har gjort detta nu då... Hon är tydligen först med det där hon nu var. Och nu så ska hon plocka ut det för att sätta i en annan figur... Oma, jag vill testa lite olika. Det läker tydligen på tre dagar när man har gjort detta. Oj. Skulle ni vilja göra det? Aldrig det. Ja, det lät ganska trevligt. Ja. Nej, usch. Nej, jag blev lite Aldrig. förvånad. Det var något av det konstigare jag har hört. Usch, va. Nej, jag skulle eh. vara så rädd för... Nej, jag skulle inte göra det överhuvudtaget. Det känns Nej, inte lockande på något sätt. Vad läskigt. Det är en Jag tycker stor det ser läskigt ut. Har ni sett sån här eh, på tv när de gör ögonoperationer? De här grejerna, och spärrar upp ögonen i mm. Ja. Sy mm, tusan vad det ser läskigt ut. Ja. Så det ser ut som att ögongloben liksom ska ploppa ut. Bläck. Bläck, ja. Kan man verkligen säga. Ja, det är det värsta i skräckfilmer och där När oh. de ingriper ögat. Åh. Oh. Ja. Mm, har, har ni sett Would You Rather? Nej, ja, oh, du har pratat om det. Ja, det är då skär de med ett äh, äh, det? rakblad i, genom ögat. Jaha, jag har sett en bild som cirkulerade väldigt mycket när det är en tjej. Ja. Och så tar de ett rakblad. Det måste vara från en men Det är jag som det är. Jag tror det från den GIF bild. Jo, men jag tror det är från den filmen. Det jag kanske vet är inte på vilken karaktär det är som gör det. Men då är det så här någon rik miljonär som. Äh, Inbjuder folk som är i behov av pengar av olika anledningar till en ja. middag med honom där de liksom kan bli sponsrade med den summa pengar de behöver. Ja. Det är bara det att vad de inte vet är att han vill leka would you rather med dem? Oof. Så här pestelkolor mm. som man brukar leka. Liksom. Vill du hellre äh, äta? snor eller Spya eller liksom så här. Man, skojar, man liksom måste ja. välja ett alternativ och inte göra det, men man måste välja så här. Ja. Men då så vill han göra väldigt sjuka grejer. Det är oh. så här, vill du, då ska de göra saker mot varandra. typ Vill du eh, hugga honom i benet med den här Ishackan eller vill du ge den här personen en jättefarlig elektrisk stöt typ? Uf, men, då, ah, såna grejer liksom Hela tiden mm, Och då blir det bara värre och värre Åh oh, vad hemskt Ja Nä. det är ju väldigt så här, äckligt Lite så här rubba Nej den fanns på Netflix så med, ja, Var men det, den bra? Alltså jag tyckte den var underhållande det, <laughs> <så mycket, laughs> det var inte så mycket Det går Som det kunde varit ändå det är nej. ingen så, liksom. Det är nej, inte så här nej, nej. överdrivet. Utan det är liksom klart äckligt. Men det är inte som att de bara fokuserar på att visa så mycket som möjligt. Vad jag kommer ihåg. Okej. Okay. Men, eh, ja. det Så är det. Ja. ja. Eller så var det ju inte. <laughs> det så roligt. Rasmus, Rasmus. Har du en lista? Jag lista. Eller inte lista. Det är jag som brukar ha lista. Fast jag har ingen lista idag. För jag ser inte så han har livsråd. Livsråd. Ja, jag har gjort en litet intro som ni ska få höra på nu. Ni ska nu få nöjet att lyssna på Rasmus livsråd. Ja, jag har då som vanligt ett litet tips eller ett livsråd som vi nu kallar det. Och det slog mig för ett par veckor sedan att varför gör jag inte jag det här? Och det är att köpa ekologiska varor eh, det behöver inte, alltså då tänker alla, och gud det är så dyrt, man kan inte göra det på sin budget för att det kostar ju så mycket att köpa ekologiskt ja, det gör det, om man bara ska köpa ekologiska varor så blir man ju ruinerad men jag har börjat att köpa så små saker, typ som ett paket mjölk kanske är väljer ekologiskt för det kostar två kronor extra kanske eller en krona. Och då vet jag att de här kossorna, min sand, de har fått beta grönbete och vad de nu har fått göra för att det ska bli ekologiskt eller krav eller vad de kallar det. Och även vissa grejer är faktiskt till och med, om man tittar på märkena så ser du Findus broccoli och så ser du Garants ekologiska broccoli. Och de kostar kanske ungefär lika mycket. Kanske garans ekologiska till och med billigare. Och då tycker jag att varför inte välja ekologiskt när man kan? Det är var ett bra tips. Ja. Jag brukar köpa ekologisk kaffe. Mm, det mm. Det är ändå, det lägger man ju ändå ganska mycket pengar på. Så varför inte? Och ekologisk choklad. Ja. Jag tycker det smakar ja. bättre. Fair trade. Det smakar ju... bättre med ett rent samvete. Ja. Jag tycker fair trade är ett bra märke. Om man nu, Det är ju också det är dyrt att köpa fairtrade men då vet man ju också, det är ju så här viktigt det är mer samvetsgrej typ att köper du fairtrade så vet att det inte gått genom några konstiga mellanhänder eller att eh, barn har jobbat det här för minimum belopp, liksom typ, särskilt choklad och sånt, det är ju mycket sån verksamhet, mm. kanske det känns bra att köpa fairtrade för att det mm. kan det kännas lite skönt i hjärtat, ja så mm. det var mitt lilla tips. Det var ett bra det lilla, det lilla kan göra ganska stor nytta om alla bara tänker på det. Ja, yeah. mm. precis. Det och sen har vi ju ett tips till. Och det är att dyrare kläder är finare. Oh. Ju dyrare de är, desto finare är de. Absolut. Men Jag kan hålla med Nej. lite faktiskt. <laughs> det, det har också den biten, fair trade håller på att säga. Men eh, dyra kläder... Som man inte köper på exempelvis H&M eller Kappal eller vad man nu köper dem. Kan man nästan garantera att de är liksom tillverkade av folk som vill göra det här eller gör det här för ordentligt med pengar. Medan de här kanske H&M-kläderna för vad de nu kostar hundra spänn. Då är det de här typ Taiwan eller kineserna som sitter och massproducerar för typ ja inte ens 30 kronor i timmen kanske. Liksom. Men då finns det ju också second hand. Så det behöver inte vara en stor prislapp för att det ska vara bra kläder. Jag köper ju liksom majoriteten av mina kläder på second hand. Ja. För jag tycker det är roligare. Man hittar billigare kläder. Man hittar mer unika, ja, mer unika grejer som inte alla andra har just nu. Och det är snällt mot miljön, snällt mot plånboken... Men det är, det, är det är tråkigt att vara kille och gå in i en second hand-butik. Mm. I alla fall eh, Pingskyrkan, second hand, där jag var senast för att eh, hela lokalen är fylld av eh, tjejkläder. Och så är det ett litet hörn där ja. det finns killkläder och det är inte många plagg alltså. Nej, det är ofta så. Men jag tror att killar är sämre på att lämna in sina kläder. Det kan hända. Eh, för att... Det är ju, eller jag känner många tjejer som lämnar så här regelbundet att rensa garderoben. Mm. Men killar känns som att de ofta slänger grejerna. Ja, det är ständigt, istället ja. Och det tycker jag är förjävligt överhuvudtaget. Folk som rensar sin garderob och sedan kastar grejerna i soporna. Ja. Jag är nog ja. ganska skyldig där faktiskt. Ja, ah, nej men det försöker bli bättre på <laughs> det. Nej men alltså för att ja. det känns som sånt slöseri att liksom förstöra... Fullt fungerande kläder, bara för att man själv inte vill ha dem. Ja. För att antingen kan man ju fråga någon såhär, kompis eller släkting eller något om de vill ha dem. För så mm. gör jag ofta med kläder, så här låter kompisar gå igenom kassen först. Ja. Och sen lämnar jag det vidare till eh, någon eh, grej, röda korset... Eh, Emmaus, myrorna, vad som helst. Det finns ju hur mycket som helst. Det brukar ofta finna såna här... containrar. Ja, containrar. Man kan bara slänga in påsen. Man behöver ja. inte ens engagera sig. Jag tror man kan lämna in kläder på H&M också. Det, jag brukar slänga in ibland i containerar. Det är väl oftast när jag har gjort större rännsningar. Men däremot är jag ganska... Eller rätt rejält dålig annars på lämna in kläder. Jag har ganska lätt att slänga ner dem i sovtunnan till när det är enskilda kläder. Men det, är, det är något jag inte har reflekterat så mycket över, men det är en bra poäng. Ja, liksom ge bort det, för att det är säkert någon annan som vill ha det. Okej, okay, om det är en jättetrat så Kalsonger. Ja, triköp. Kalsonger, det är, kanske man inte vill köpa på. <laughs> det hade de fan på ja, myrorna. De hade kan det köpa. även ping second hand eller Verdandis kanske det var. Ja, vem köper det? Begagnade kalsonger, Och de var mm. helt utvettade Vem hade köpt det, eller? Mm. Mm. Rasmus vill ha Mina kalsonger har använts av tre ägare Ja vad är mysigt nice. Det är ju en sann Hjälte, miljöhjälte Nej Men okej okay, kids Don't do nicotine and Don't use Don't buy used underwear Förresten det där med kalsonger Det har faktiskt sagt med men jag nämner inga namn Men det var en morgon När jag gick upp och sen såg jag en person som hade mina kalsonger på sig. Och frågade, är inte det är mina kalsonger? Jo, jag tänkte bara låna dem, men det är okej. Så det, det är okej, du kan behålla dem. Vad ja, konstigt. Det var annorlunda. Jag förstår det. Det var en person som hade så vitt över. Ja, jag tänkte det var en random person på gatan. Bara. Ja, inte helt så, Nej. men... Nej, men det är som det. Som hade duschat, lånat duschan och tagit mina kalsonger. Ja, du känner man sig i alla fall bekväm just den personen man sover över oss. Ja, precis. Och man bara så här, Vad fan? Kändes lite... Dina kalsonger dina mina kalsonger. Det ja. Väl... Kändes inte helt okej okay, faktiskt. Det förstår jag verkligen. Ja. Hur länge har vi hållit på nu? Vi har hållit på i en bra stund. Länge, länge. Vi har mm. hållit på i typ en timme. Det var väl lagt att av innan folk... Ja. Nu ringer du här. Nu ringer telefonen här. Du, du, Låt mig avbryta. Så. Så, nu då ska vi runda av. Kanske. Ja, det vart, bra. vart hittar man oss om man vill prata med oss? Man hittar oss på Twitter. Och, på, och Facebook, på Facebook och man kan kommentera på Youtube om man vill. Precis. Jag har frågor eller någonting till podden ställer ni på Twitter med hashtaggen hejpod. Jag. jag har lyssnat för mycket på hej vi har en podcast. <laughs> då får eh, Filip Winter. Ja, ja då, det är om ni vill ställa frågor till Filips och Jakobs podcast. Ah, ah, för många. De har en bättre hashtag än vad vi har. Ja, det är därför Men våran är hashtag God ja. det. I alla fall, det är våran hashtag som ni ställer frågor på. Eh, vill ni få tag på mig specifikt så heter jag Rosettflicka... Heter jag det? Jag tror det. Rosettflicka, just det, det, heter jag på Twitter. Och eh, Rosettflickan på Snapchat. Jag har blivit helt kär i Snapchat på sista tiden. Jag också så detta, med Så snäppa mig mycket. om ni vill. Ni kan snäppa mig också. Vi kan uh, skriva ner mitt namn. Jag heter Seamus Rain, men det är svårt då. Stavare. Stavare. Ja. Så vi kan skriva det S-H-A-M-U-S s, -H -A -M -U -S r a Y n Precis Och Alexander har du någon twitter eller någonting du vill Nej, Nej. Han, är Han är från Norrland De har Jag... ingen twitter Jag har ingen twitter Men i alla fall Och om ni vill lås där så okej okay. Hör av er Puss på er och Så, där. så hörs vi nästa vecka Do you have... HATER!